Aquests són alguns dels temes que podreu trobar a la directa 377. L'estirant del fil ens apropa a la restauració del fort de Sant Julià de Ramis, de Girona, que suposa una de les intervencions privades en el patrimoni arquitectònic més problemàtiques dels últims 25 anys. La conversió del fort en un centre d'art i un hotel de luxe evidencia la manca de protecció dels edificis històrics. Aquesta desprotecció és també palpable en desenes de, de plataformes ciutadanes en defensa de monuments arreu del territori, de les quals en fem una radiografia. A la secció Comunitat Directa hi trobareu l'article del periòdic Massala, publicat al número de l'abril-maig del 2006, arran dels fets del 4F. Segurament una de les primeres referències periodístiques que podem trobar sobre el cas que reflexa el documental Ciutat Morta. Pagar per treballar, el negoci de les pràctiques. Aquest és el tema que s'aborda aquesta setmana al peu del canó. Un reportatge sobre els vincles entre empreses i centres formatius que han l'explotació laboral de les estudiants. Cal treure de les llars la responsabilitat de sostenir la vida i dur-la a un terreny col·lectiu. Entrevistem a Amaya Pérez Orozco, economista precària i militant feminista, segons escriu ella mateixa. Parlem d'economia feminista recuperant la idea llatinoamericana del bon viure i traçant possibles ruptures amb el sistema capitalista heteropatriarcal. A la secció Miralls ens fixem en la iniciativa de la Federació d'ONG-7, i la xarxa d'Economia Solidària, impulsores de Pa a pam, el mapa de l'economia solidària, que ja compta amb la participació de més de 100 propostes alternatives econòmiques. Sota el títol Tots contra les finances, el, el Sam Jaip ens planteja un article d'opinió en torn de la crisi financera, per una banda deslligada d'un context històric o en contraposició com a crisi del capitalisme. Jaip és filòsof teòric del valor i especialista en Guy Debord. L'article s'acompanya d'una il·lustració de Manuel Clavero. Delegacions de Cuba i els Estats Units d'Amèrica es troben per primera vegada des del restabliment de relacions oficial. En Parlem a Roda del Món, la secció internacional de la directa de l'ama de José Miguel Arrugaeta des de l'Havana. A més, Nicolás Lupó escriu sobre caricaturistes arabs. Les revoltes populars i internet han escardat la censura estatal de la sàtira i l'autocensura dels qui la conreen. Al poca broma ja se sap que pilla tothom. Aquesta setmana podreu trobar a Pilar Rahola menjant un kebab i les noves versions dels segles de Podemos incorporant l'estrella de Mercedes. A expressions parlem de dos llibres de publicació recent, l'Endemà del tot i Mars del carit, dos exemples de novel·la barcelonina que se centren, però, en el Raval, la modernització domesticada d'aquell barri xino on César August Jordana situava la novel·la una mena d'amor. També hi pot trobar-hi un article sobre Voices Archive, una biblioteca audiovisual nascuda per documentar les experiències de persones preses. Sete làgrimes i mil sonrises és un documental que narra l'experiència del Festival Internacional de Clown, Festi Clown, que es va fer a Palestina. El film s'estrena aviat al web de la directa. En parlem amb Ivan Prado, activista recentment retornat de Cisjordània i actual portaveu de Pallassos en rebeldia. Per últim, a l'any directe, entrevistem a Gustav Kias Buma, mediador intercultural nascut fa 41 anys a la província del Blas Congo. L'any 2005, després d'intentar saltar la tanca de Melilla i quedar ferit, va poder arribar a l'estat espanyol a bord d'una fràgil pastera. Des d'aleshores, Kian Sumba viu a Bilbao, on col·labora al Centre de Recursos Africanistes d'Euskadi i participa activament als actes que se celebren per l'autodeterminació